Ah. Alltså jag har tänkt på en sak Vadå? Jag gör ju det här sorgbearbetningsprogrammet med dig här ah. Och sen går jag också på samtal i Kungsbacka ah, just det. Alltså jag kommer ju bli så mycket mer utvecklad än vad du är Tror du det? Tänk om du bara blir invecklad och jag blir utvecklad Och jag måste göra slut med dig för att jag har kommit så mycket längre än vad du har Oj Men jag har ju mycket mindre sorg att bearbeta Så jag tror att vi kommer hamna på samma nivå ändå Ja ah, men gud är bra mm. Det behöver inte göra slut Hej hey, hey, hey. Yeah. Hey, välkomna till ett specialavsnitt av Bonuspappan och och det här jag ska jag säga plusmamman.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 Jag tycker också det tycker jag är roligt när Anders sa, när vi intervjuade honom, han sa Ja, första gången jag läste den här boken så tyckte jag den var så amerikansk. Så jag på att det är inte så konstigt för den är amerikansk. Just det, The Grief Recovery Handbook. Och jag går ju också på lite specialbearbetning. Mm. Jag har fått ett jättefint erbjudande att gå just sorgbearbetning med en coach och enskilda samtal åtta gånger. Så jag kommer bli...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 Och då är det aldrig för sent att ge upp. Man får, alltså hon kan ju faktiskt nej, men det här funkar inte att så går vidare och göra slut eller någonting sånt. Då kan ju det också vara det är inte för sent att ge upp. Ja, just det. Hon... På, på en relation så jag. Även om man har varit ihop jätt, jättelänge så ska man inte ta det som ett argument för att inte skilja sig. Nej, nu ska man ju inte tro att vi är för att man skiljer sig. Men jag är inte för att man är kvar och lider heller. Nej, det har vi ju.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 Så jag pratade om i förra avsnittet, har du glömt uh, det? Nej, jag minns inte bara att han hette Kristoffer. Jag tror att han hette något annat. Mm. Jag är inte koll på dina ex. <laughs>